Välkommen Jonas Jag hoppas att det inte dör allt för länge nästa gång. Tack för det ja. Ja, Du är ju även toppnamnet På vår valsedel till årets val Till kyrkomötet Och under Sverigedemokraternas Valupptakt för kyrkovalet För någon vecka sedan så redogjorde du Bland annat för varför du kandiderar kyrkovalet Och för din syn på svenska kyrkan Och jag tror att det vore intressant För ryssnarna att ta del av det Ja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 I, med oss i, i alla sammanhang i, i sorg och i glädje och ofta i vardagen den påverkade nästan alla människors värderingar vare sig man var aktiv i kyrkan eller inte e, så på, för mycket kort tid, några få decennier så har Sverige blivit kanske världens mest sekulariserade land och effekterna kommer ju i den meningen att väldigt mycket börjar krackelera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 har blivit allt för stark på bekostnad av hennes egentliga uppgift jag var igår och, och gjorde en, en intervju jag hade tänkt göra den i, i min församlingskyrka, Höga och medan jag väntar på journalisten så stod jag där och tittade vid anslagstavlan man går upp om de kyrkliga aktiviteterna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 Ja, det är ju det är för att förändra svenska kyrkan Det är ju för att vi tycker om svenska kyrkan Som vi vill förändra den Så att liksom den här urspårade inriktningen som är nu kan, kan korrigeras och bli någonting bättre Sen tycker ju vi också att vi faktiskt står för en En bättre moral En bättre människosyn Även om man ofta försöker tillvita oss att det är just det vi inte gör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 Där kan vi hjälpa hundra för var en som vi låter oss luras av. Ja, minst, minst hundra om ja, man nu skulle minst låta dem leva på den nivå som FN har för överlevnad av flyktingar så, så blir det nog det dubbla. Ja visst, och, och det här är ju det här är omoraliskt. Sen finns det de som säger att vi ställer ju inte upp på grundläggande värden då man säger att exempel alla människors lika värde är en tes som vi inte ställer upp på.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 och eh, de som vi då eh, säger emot majoriteten, mm. säger emot vad som är politiskt korrekt, ja men oss vill man avhumanisera mm. ja. Vi har ju också det, kanske speciellt har jag märkt, inom kyrkan bland vissa präster Där har vi minst an som Sverigedemokrater inte alls lika värde som, som andra människor Nej, det har vi inte, och man, man pekar på oss och kallar oss för eh, lös för ohyra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 Vilket fall så hör ju han talas om Jesus och när han dessutom då får veta att Jesus är på väg in i stan. Så äh, köter han upp i trä för att se för han en liten knatte. Vilket fall som helst äh, de talas vid. Och då är det ju inte så att äh, i samband med det här samtalet att Jesus säger till alla de här människorna som är med honom att äh, nej, nu ska ni fortsätta att äh, betala för mycket.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 Och ja. oändligt plus ett eller plus hundra Det är fortfarande oändligt Så därmed har alla samma ja, människovärde ja. Sen tänkte jag också på det här När man då vissa kretsar Kallar oss för löss och liknande ja. Det var ju precis vad eh, De här hoto-extremisterna eh, Kallade totserna för ja. Och det slutar ju med att man gick ju Man i huset där och eh, upphetsade, uppjagade och jag slaktar Totsie. Nu får vi väl hoppas att den svenska medborgaren inte blir så upphetsad över att mm. vi finns som man ger sig ut på gatan och tar hand om oss på samma sätt. Nej visst, och, och jag menar både kommunister och nazister har ju sin propaganda bedrivit då, eller beskrivit eh, regimkritiker på det här sättet. Mm. Det är väldigt illa. Sen är ju kyrkan naturligtvis är det väldigt mycket lättare eh, för henne att verka i ett, ett samhälle där vi har någonting gemenskap därför att som det står på ett ställe i, i Bibeln eh, där, där laglösheten tilltar kallar kärleken det bygger på väldigt mycket gammal erfarenhet att självfallet är det så att ser du en massa kriminalitet i kring det, bluff, bedrägerier våldsamheter, så börjar du misstro dina medmänniskor och det är därför som det är så väldigt viktigt att vi har gemensamma värderingar, att vi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 Och därför menar vi, vi behövs i kyrkan. Och vi tror att kyrkan också kommer att behöva oss. För församlingsbedämmarnas skull. Kyrkan behöver inte vara modern. Kyrkan behöver inte hänga med i alla politiska kastrindar. Kyrkan ska finnas där ganska oföränderlig. Därför att det som förändras under ett liv, det vet ju vi som är lite äldre, det är vi själva som förändras. Ja, du... Eh...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 Så kyrkan är ansvarig för rutinerna och personalen och allt på samtliga kyrkogårdar i Sverige bortsett då från just då från Tranås. Och det som har varit välkänt det har varit uppmärksammat nu i något sånt här uppdrag granskning eller vad det kan heta program mm. men som jag fick veta redan för 30 år sedan när jag nyss hade köpt min första begravningsbyrå var ju att av rena bekvämlighetsskälen så väljer man att helt enkelt skända de avlidna skroppar. Därför att det i rättegången nu uppifrån Norrland där så kallades det krossa kistlock. Det handlar inte om att krossa något kistlock. Det handlar om en helt annan kraft som man ser. En grävmaskin står där och skopan går ner med sån kraft att hela grävmaskin gungar. Det blir alltså... En väldigt, väldigt hemsk sak Man vill inte ens tänka på det Varför gör kyrkan det här? Jo, därför att den personal som finns anställd på kyrkogården Måste annars Någon gång under den kommande tioårsperioden Gå ut med en eller kanske till och med två Skottkärror Att lägga i den lilla förfunkning då, Som blir en lite svacka eh, Det här har kyrkan vetat om länge då, när jag började då kallades det för Hallandskistor därför att de som hade råd just i, i Hallandstrakterna, de köpte extra förstärkta kistor med typ åtspant inuti. För på den tiden var man inte lika brutal. Man hade sådana här vibratorer som, som byggjobbarna har. Och en förstärkt dyr kista kunde man möjligtvis skydda då familjen då från att kyrkan skulle skända den. Det är alltså en fruktansvärd rutin Som finns på många håll Jag vill betona På många håll så är det självklart så Att kyrkan skulle aldrig drömma Om att göra det här Många vaktmästare skulle absolut vägra Och bli förfärade om någon ens fördel på tal Men dessvärre är det så att På väldigt många håll Så finns de här rutinerna Och det är kyrkan som är ansvarig för dem Och Har man då i praktiken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 Exempelvis så vet vi ju alla om att tigots bud och kärleksbud och allting bryter vi mot. Vi gör fel hela tiden. Och därför så kan man då hoppas på att man helt oförtjänt ändå ska få nåd. Och därför så bad prästen förut i kyrkan alldeles ödmjukt att Herren vill signa oss och, låt, och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig för att ha nåd vi behövde. Numera så är synen på gudligt annorlunda. Utan nu står prästen där, höjer högeren näve och säger Ta emot Herrens välsignelse. Gud reducerat till en springpojk. Han sitter där uppe i himlen under en skylt som det står snabb och lydig på. Och när det höga prästerskapet rekvererar hans välsignelse då är det till att klicka på och rycka ut. Det är alltså ett, närmast ett direkt Gudsförakt. Aha, det. Och det här, är, det här är alltså tecken på att kyrkan verkligen har förfallit. Mm. Och det här sättet att arbeta på, både det gentemot människorna och människovärdet och gentemot respekten för den skapare som vi alla har gemensam, så måste kyrkan ändra sig. Ja, som sagt, vi som har varit med så pass länge här, vi har ju märkt en förändring och en som har skett i inom kyrkan. Du, jag har kunnat konstatera att du har intervjuats väl i Expressen som tidningen Dagen och det var några veckor sedan som det här publicerades men i Dagen så gör man väldigt stor sak av att du ifrågasätter vissa delar av Nya Testamentets historisk skrivning Ja. du kanske skulle vilja kommentera det Ja det blir så säga att för alltså Luthers goda verk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 gammal konfirmationsbibel som du kanske fick och titta längst bak så finns det alltså kartor över Palestina då mm. på, på nya testamentet och gamla testamentets tid och som alltså överstämmer men eh, Nazaret finns överhuvudtaget inte på i gamla testamentets tid nämns inte en enda gång i hela gamla testamentet, nämns heller inte av några andra trots att det fanns geografer på den tiden en enitisk romersk ockupationsmakt och så vidare det finns inte utan det, det namnet har kom, tillkommit av andra skäl. Eh, sen om vi tar en sak som är väldigt känd: eh, du vet den här kända historien där eh, folk försöker snärja Jesus eh, som befinner sig i ett ockuperat land. Eh, men romarna alltså var ju duktiga på det sättet att de, det här alltså var ju inget fattigt land på, på evangelisk tid. Det här området alltså, som idag Utgör Palestina Och, och, och det var ju ett större område på den tiden var ett mycket, mycket rikt land Viktigt land eh, eh, Men romarna var skickliga För då slog han alltså inte sönder eh, den, den, den judiska administrationen Utan skatteväsende Affärer, allting skulle löpas att generera så mycket som möjligt Och eh, då, då sägs det liksom då att, att eh, han får frågan, är det rätt att betala skatt till kejsaren, det vill säga till ockupanten? Och då frågar han efter ett mynt, och sen frågar han, vems bild är det på myntet? Och sen då, ja kejsaren, ja men ge då kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Det är då en del som har tolkat som att, ja ja det här med alltså pengar och världslighet.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 den fick inte betalas med en mynt som hade alltså prägling av människor eller bilder utan det var en särskilt slags mynt du kunde alltså då växla den på stan du kunde använda tyrisk mynt för det fanns heller ingen särskild prägling annat än att pricka på. prickar annars så var det det att du helt enkelt växlar den på då en av templets förgårdar närmare bestämt främlingarnas förgård eh, och där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 säger liksom att nej visst, vi ska inte alls göra någon, någon revolution mot vårt eget samtidigt som han då i en annan historia ska driva månglarna ur templet det är ju så uppenbart att det här är skrivet av någon som helt enkelt inte visste hur det var idag när vi har internet och googla alltihopa så tycker vi, och bibliotek så tycker folk, inte att, tycker folk att det är konstigt att man kan göra sådana missar men det är uppenbart att man gjorde det ja, det här är tillkommet så långt efteråt ja, också på den här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 Därför att även om fadern var okänd och moder mer eller mindre prostituerad så gjorde man det helt enkelt inte för att vara nedsättande. Faderns namn var väldigt viktigt därför att man hade inget annat efternamn. Om du inte hade faderns efternamn så hade du inget. Det var kränkande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 det finns en tidig kyrkofader Irenaeus som hade en stor diskussion med en grek som heter Kelsos Kelsos skrev en bok som heter Sann Framställan, han heter Slogos och Irenaeus skrev alltså kontra Kelsum, och därför nekar till exempel inte Irenaeus att Jesus pappa hette Josef Pantera, eller möjligtvis Panteras och jobbade åt romerska armén som snäckare det här var alltså 177 till 180 efter Kristus om vi tar uppståndelsen Så sitter alltså ett stort möte Möte flera år eh, År 90 Börjar år 90 eh, efter Kristus Där alltså till och med kan ha funnits vissa ögonvittnen kvar Och diskuterar eh, Hur ska vi se på uppståndelsen Var den bokstavlig, var den andlig Var den symbolisk, vad var det för någonting mm. Sådana här diskussioner får ha gått Under kyrkans <fussion> hela existens Precis, precis. Så det här, Jag tycker att det, är, det viktiga det är liksom att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 som skulle förbereda den för att läsa teologi på universitetet så fanns det bara några få som var bokstavstroende och de betraktades som närmast efterblivna. Det här har kommit på slutet. Man kan nästan ana vilken ny gruppering det är som ligger bakom med kravet på bokstavstro. Men det är ju också problematiskt i och med att det finns motsägelser så att man hamnar ofta fel i alla fall oavsett hur man gör. Jo jag skulle bara nämna nu innan vi tar ytterligare en melodi att i dagen här så står att Sverigedemokraterna är passiva i kyrkopolitiken och då vill jag säga då när det gäller Stockholms stift så är vi åtminstone minst lika aktiva som övriga så kallade nomineringsgrupper. Så det här är ju ett sätt att på något sätt skilja ut oss från de övriga. Ja, ja. Och tar du kyrkomötet så var det ju en diskussion där hur gör vi? Normalt sett så ska alla placeras i någon form av utskott som man kan arbeta. Sen går man ifrån den gamla tågordningen för att isolera oss Så först ja. isolerar man oss att vi egentligen inte ska kunna göra ett riktigt jobb Och sen säger man, men titta vad passiva ni är ja. Snack om moral Ja det finns ju en rubrik här SD fortsatt isolerade ja, precis, kyrkomötet precis. Och det var lite det jag tog upp här Just när det gäller kyrkans förakt För oss ja. Och det, det är ju mycket motbjudande Vi har ju ja. diskuterat ja, det alltså. Och, och man, man tycker ju att just kyrkan Borde ju inte nedlåta sig till sånt här Ja men det är ju det hon gör Ja det är därför vi behövs. Det. Precis. Och det kan som jag sa tidigare svårt att vara svensk demokrat och anhängare av svenska kyrkan. Men vi är ju med för att försöka förändra. Vi är ju inte anhängare av kyrkans förfall. Nej, vi är precis. anhängare av kyrkan. Ja. Men då så, då ska vi ta ytterligare en pausmelodi här. Och det får bli den här gamla visan, det vill säga, Ostorigud. Ja, det var Elvis Presley med hans version av Ostorigud. Texten skrevs av en som heter Carl Boberg. Han var från Småland, Mönsterås, predikant och redaktör för en tidning som hette Sanningsvittnet. Och det hävdas i en damtidning att det är den största internationella hit som någonsin skrivs i Sverige. Det är alltså den här salmen, O Store Gud". När det gäller melodin så är man inte klar på vem som har skrivit den utan den brukar då presenteras som svensk folkmelodi. Ja, innan vi lämnar kyrkovalet så, så tänkte jag ta lite av de lokala församlingarna här. Eh, det är ju så att vi ställer upp i bland annat Västerhaningen Muskeförsamling. Och där var det igår en intervju med Roland Gustafsson. Och den här intervjun den kommer att sändas i repris nu på söndag mellan 14 och 15 och frekvensen är 98,5 kHz och det är över närradion Radio Haninge. Roland han fick en kvart på sig att då redogöra för vår kyrkopolitik och presentera det lokala kyrkopolitiska programmet som han då har arbetat fram. Kallt då för den här församlingen, Västerhaningen församling. Ja och sedan ställer vi även upp i någonting som heter Sankt Mikas församling och det är jag och Lasse Johansson som kandiderar där. Vi har en plats i fullmäktige sedan två val tillbaka och eh, nu har man i mitt i Huddinge någonting som heter Inuti som en svenska kyrkan i Huddinge som då har och där får de så kallade nominesgrupper som då ställer upp.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 Vi fick en fråga då alla grupper. Hur ser din grupps prioritering ut när det gäller kyrkans ekonomi blir sämre? Ranka de tre viktigaste områdena. Och jag har så här. Det enda sättet att nämnvärt påverka kostnaderna är att effektivisera personalens arbete. Och underlätta för ideella krafter att verka inom kyrkan. Samarbeta med kommunen. Nästa fråga. Hur tänker din grupp motivera fler väljare att rösta på er i kyrkovalet?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 Hur kan ska stödja den traditionella familjen och den kristna minoriteterna i Mellanöstern. Alla partier eller nominerar sig att svara på de här frågorna. Sen har jag också sett i lokal tidning som heter Södra sidan. För Skärholmen och Vårby och de här. Där noterar man inte så mycket om kyrkovalet 20 september. Men det står dock.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 Eh, när det gäller röstningsställen i övriga kommuner i Stockholms län så bör våra valstilar finnas på plats. Och skulle de saknas så går det bra att skriva dit partinamnet även i detta fall. Sen, ja, utöver valen till kyrkomötet och stiftsfullmäktige så ställer vi i Stockholms län utanför stad upp i fyra församlingsval. Och det är Färingsö Ekerö kommun, Sankt Mikael i Huddinge kommun, i Vaxholm och Västerhaning i Muske, i Huddinge kommun. Och det är viktigt att man skriver namnet som ett ord, va? Visst är det så? Ja, ja, jag tror att eh, ja, i början när, när det började bindestäckt då underkändes rösterna. Ja. Jag vet inte vilken inställning man har nu men man passar nog på att underkänna så mycket som möjligt. Att så att ett ord på samma mm, rad då också i demokraterna. Ja, Jonas, du eh, har synpunkter som alla vi övriga på en... Eh, Liten, ja vad som man kallar för en liten artikel Kriget i förorten är en räkma för ST som publicerades i aftonblad häromdagen dagen. Ja, jo, alltså den, det är ju en av massor med artiklar i den här serien där man konstaterar att situationen skulle säga hela tiden förvärras. och Sen ibland försöker man förklara det på det ena sättet och ibland på det andra sättet. Och standardförklaringarna är väl att trots att man lägger ner väldiga resurser i de här områden jämfört med andra så blir det inte bättre och att det är nästan säkert då beror på att vi svenskar är så hemska. Precis, jag tänkte just ja. kommentera, det är vårt fel Ja, ja det är alltid vårt fel. Alltså. Vilket fall som helst så kan vi ju säga att han har naturligtvis rätt att...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 de testar ju hur långt kan de gå när de jävlas med den svenska överheten som de ser det. Ja, de tycker ju att vi är bara en samling som finner oss i allting. Ja, och frågan är liksom när, när det svenska samhället ska svara på det här. Jag vet inte om det ska börja, börja brinna i tv först. Ja, det är klart att uh, fel, fel stadsdelar, uh, barnen till fel föräldrar,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 Knappa in dummet och ärra så alltså av killen som körde. Hon är gammal va? Gammal som gatan. Eh, jag knappar in som han sa. Eh, hon får gå av. Chauffören insåg vilken makt han hade. Nu gäller det. Han satt och vink, viftade åt den gamla damen som om hon var en fluga. Vänta, här är svaret. Jag höll fram mobilen för busschauffören. Han fällde då den märkliga kommentaren. Det där är på svenska. Eh, Visst sa jag. Men jag läser högt. Och så gjorde jag det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 Vad hon vill lästa på. Det, det tror jag. Men alltså det det här visar det är ju att det man har förnekat hela tiden att problemet beror faktiskt på hur utländningarna beter sig. Ja, precis. Det är inte svenskarnas fel. Det är utländningarna. Exakt. Och det kan inte betonas nog. Det med. kan inte betonas nog. Nu Jonas, nu är det dags för din skiva. Ja, det är hög tid. Det är hög tid för den skivan. Ja. Jo, för att få en liten politisk koppling då, så tänkte jag att vi ska lyssna på... Mm.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 Och jag ska en sista gång läsa vad som står på Sverigedemokraternas hemsida www.sverigedemokraterna.se Det står så här. Den 20 september är det kyrkoval. Sverigedemokraterna ställer upp i valet i kyrkomötet, de flesta stiftvalen, samt en rad olika församlingsval. Bidra till partiets framgångar genom att gå och rösta på SD. Sverigedemokraterna är ett icke-konventionellt parti.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 Förrän vi anat kommit till slut för dagens program och jag tänkte att vi skulle avsluta med ytterligare en Molle Lindberg. Tack ska ni ha för idag. Hej då! Ja, tack, hej då!